Розділ 14. Покази Ейди Мейсон «Я не можу висловити вам, мсьє, всю повноту нашого жаху, нашого приголомшення і безмірного співчуття вашому горю». Із цими словами звернувся до Ванолдіна Олдіна слідчий суддя мсьє Кареш. А комісар мсьє Ко видобув щось здавлене та нерозбірливе. Але той одним різьким жестом відкинув і жах, і приголомшення, і співчуття. Розмова відбувалася у кабінеті мсьє Карежа в Ніцці. Крім господаря, комісара Іван Олдіна, там перебував ще якийсь чоловічок. Саме він тепер і заговорив Мсьє Ван Олдін бажає дії, і то швидких. Ох! Вигукнув мсьє Ко, я ж вас іще не відрекомендував. Мсьє Ван Олдін – це мсьє Еркюль Пуаро. Ви про нього поза сумнівом чули. Хоча він уже кілька років, як відійшов від професійної діяльності, його ім'я і досі зберігає славу одного з найвидатніших детективів сучасності. Приємно познайомитися з вами, мсьє Пуаро. Сказав той, автоматично вдаючись до формули вічливості, яку закинув чимало часу тому. «Ви перестали практикувати?» «Саме так, мсьє, тепер я на заслуженому відпочинку». І чоловічок зробив пишномовний жест. «Сталося так, що мсьє Пуаро саме подорожував блакитним потягом», – пояснив комісар і люб'язно запропонував нам скористатися зі свого колосального досвіду. Мільйонер проникливо глянув на детектива, а відтак зненацька видав. «Я дуже багатий, мсьє Пуаро. Зазвичай вважається, наче багатий діє, виходячи з переконання, що може купити абсолютно все. Це неправда». Але у своїй сфері я не остання людина, і саме тому можу просити іншу не останню людину про послугу. Пооро враз делікатно кивнув на знак розуміння. Чудово сказано, мсьєва Нолдіне, я цілковито до ваших послуг. Дякую, промовив американець. Можу лише додати, що вам варто зробити мені візит у будь-який час, і ви переконаєтеся, що я вмію бути вдячним. А тепер, джентльмени, до справи. Пропоную допитати Ейду Мейсон, служницю, підхопив Мсія Кареш. Я так розумію, ви доправили її сюди? Так, підтвердив Ван Олдін, підібрали, проїжджаючи через Париж. Вона дуже засмутилася, почувши про смерть господарки, але у своїх показах наче не плутається. «Тоді давайте їх і послухаємо», – сказав слідчий суддя. Він натиснув на кнопку дзвінка, що стояв на столі, і за кілька хвилин до кабінету війшла Ейда Мейсон. Вона дуже охайно вбралася в жалобу, а кінчик її носа почервонів від сліз. Сірі дорожні рукавички змінила пара чорних, замшевих. Окинувши стривоженим поглядом кабінет слідчого судді, служниця, схоже, збадюрилася, помітивши присутність батька, її господарки. Мсія Кареш, який пишався своєю гречністю. Скористався з неї повну, щоб розвіяти занепокоєння жінки. У цьому йому допоміг Пуаро, що узяв на себе роль перекладача, і чиє приязне ставлення заспокоювало англійку. — Вас звати Ейда Мейсон, правильно? — Охрестили мене ейдою Беатріс, сер, — церемонно відказала служниця. — А вже ж! Ми розуміємо, Мейсон, що все це стало для вас справжнім шоком. Ох, ще пак, сер! Я послужила у багатьох леді, і, сподіваюся, мною завжди були задоволені. Та я ніколи й подумати не могла, наче щось подібне може трапитися з господаркою, яка наймає мене. Гай-гай, кинув Мсія Кареш. Ні, я, звісно, читала про такі речі в недільних газетах. А крім того, завжди підозрювала, що в цих іноземних потягах... І раптом стримала свій словесний потік, згадавши, що джентльмени, які розмовляють із нею, теж, як і потяги, не з Британії. Давайте, ну, поговоримо про всю цю справу докладніше». Промовив слідчий суддя. «Як я розумію, на момент виїзду з Лондона про жодну зупинку в Парижі не йшлося?» «О, так, сер, ми мали їхати прямо до Ніцци. «А ви вже бували з господаркою за кордоном раніше?» «Ні, сер, бачите, у чом річ. Я прослужила в неї всього два місяці». «А як вам здалося?» Від'їжджаючи з дому, місіс Кетерінг поводилася цілком звично. Вона була неначе стривожена та трохи засмучена. Легко дратувалася, і їй складно було догодити. Мсія Кареш кивнув: Ну, а тепер скажіть, Мейсон, коли ви вперше почули, що залишаєтеся в Парижі? Це було на, як тут кажуть, Гардельйон на Ліонському вокзалі, сер. Моя господарка подумувала, чи не вийти їй і не прогулятися сюди-туди пероном. І вже саме рушила в коридор, коли зненацька скрикнула і повернулася в купе із джентльменом. Закрила двері між її купе та моїм, щоб я нічого не чула і не бачила аж доки раптом не відчинила їх знову і не сказала мені, що її плани змінилися. Дала мені трохи грошей і звеліла сходити з потяга і відправлятися в ріц, сказавши, що там її добре знають і підшукають для мене номер. Там я й мала чекати на звістку від неї. Вона, мовляв, дасть телеграму з розпорядженнями, що мені робити». А щойно я встигла зібрати речі і вискочити з вагона, як потяг і рушив. Усе сталося поспіхом. А доки господарка казала вам це, де був той джентльмен? Стояв у її купе, сер, і дивився у вікно. Ви можете його описати? Ну, бачите, сер, я заледве його роздивилася. Він здебільшого стояв до мене спиною, високий і темноволосий. От і все, що я можу сказати. Убраний був достеменно, як решта джентльменів, У темно-синє пальто та сірий капелюх. Він теж був пасажиром потяга. Не думаю, сер, мені здалося, що він чекав на вокзалі, щоб зустрітися з місіс Кеттерінг. Доки там стоятиме її потяг. Хоча, звісно, міг бути й одним із пасажирів. Мені це якось не спадало на думку. Здавалося, це припущення трохи розхвилювало служницю. Ага, і Кареш легко перевів розмову на інше. Пізніше ваша господарка просила провідника зарані її не будити. А як ви гадаєте? Це було схоже на неї. О, так, сер, вона ніколи не снідала і погано спала ночами. От і надолужувала недоспане вранці. І знову слідчий суддя перейшов до іншої теми. Серед її багажу був багряний сап'яний футляр. Чи не так? Поцікавився він. Ваша господарка зберігала в ньому коштовності? Так, сер. Ви взяли його з собою у ріц? Щоб я і забрала її коштовності в ріц? Ох, та що ви таке кажете, сер? У тоні Мейсон чувся непідробний жах. То ви залишили його в купе? Так, сер. А ви не знаєте, вона взяла з собою багато прикрас? Чимало, сер. Я від цього іноді, скажу вам, нервувалася, ну, наслухавшись неприємних історій про те, які за кордоном злодюги. Мені відомо, що ті коштовності були застраховані, а все ж це здавалося страшенним ризиком. А що, самі тільки рубіни, зізналася мені господарка, були варті кількасот тисяч фунтів. Рубіни? Які рубіни? Гаркнув зненацька Ван Олдін. Мейсон обернулася до нього. «Гадаю, сер, ви подарували їх нещодавно!» «Господи!» – скрикнув американець. «Тільки не кажіть, що ті рубіни були в неї з собою. Я ж велів доньці залишити їх у банку». Служниця вкотре делікатно кашлянула. «Чинити так, схоже!» входила до обов'язків цієї добре вишколеної камеристки. Але тепер її кашель багато про що говорив, бо виражав куди промовістіше, ніж які завгодно слова, що господарка Мейсон була дамою норовливою. «Рут, певно, збожеволяла», – пробурмотів Ван Олдін. «Та що ж це на неї найшло?» Мсьє Кареш і собі кашлянув, а потім і знову, значуще, чим прикував до себе увагу ван Олдіна. «Наразі, гадаю, це все», – сказав слідчий суддя до служниці. «Прошу, мадмоазель, пройдіть у сусідню кімнату. Там вам іще раз прочитають запитання і відповіді, а ви засвідчите підписами, що з ваших слів – їх зафіксовано правильно. Щойно Мейсон, супроводжувана протоколістом, пішла, як Ван Олдін звернувся до слідчого. Ну? Мсьє Кареш висунув одну з шухлят свого столу і виняв листа, якого простяг мільйонеру. Ось що ми знайшли в сумочці, мадам. «Шерамі», – писалося в ньому. Я послухаюся тебе. Буду розсудливий, обачний, словом, саме такий, як найбільш ненависно закоханому. Париж, напевно, став би недоречним вибором. А от Єрські острови далеко від світу, і ти можеш бути певна, що звідти нічого не просочиться. Як же це схоже на тебе і твою неймовірну чуйність! зацікавитися дослідженням про знамениті коштовності, над яким я зараз працюю. Для мене це і справді стане неабияким привілеєм на власні очі побачити і потримати в руках ці історичні рубіни. Я планую присвятити серцю вогню окремий розділ. Диво моє! Незабаром я відшкодую тобі всі ці сумні роки порожнечі і розлуки. Твій вічний шанувальник Арман. Розділ 15. Граф Делярош Ванолдін мовчки прочитав листа, і його обличчя тьмяно побуряковіло від люті. Присутні помітили, як напнулися на його лобі жили. Наручиська мимоволі стиснулися в кулаки. Він простягнув листа назад, не сказавши ні слова. Мсьє Кареш пильно вглядався у стільницю. Очі мсієко Ко вп'ялися у стелю, а Мсьє Еркюль Пуаро акуратно счищав порошинку з рукава піджака. Кожен якнайтактовніше уникав дивитися на Ван Олдіна. Але нарешті слідчий суддя, пам'ятаючи про свій статус і не забуваючи про обов'язки, все ж торкнувся цієї неприємної теми. «Можливо, мсьє?» – забурмотів він. «Ви знаєте, хто автор написаного?» «Так, важко промовив мільйонер. Мені це відомо». «І?» – запитально видобув мсьє Кареш. Мерзотник, що зве себе граф делярош. Повисла пауза. А відтак мсьє Пуаро, нахилившись, поправив лінійку на судівському столі і без еківоків звернувся до американця. Мсьє Ванолдіне, ми всі усвідомлюємо, і то глибоко усвідомлюємо, якого болю завдає вам розмова про такі речі. Але повірте, мсьє. Тепер не час для секретів. Правосуддя повинне звершитися, тож ми маємо знати все до кінця. Поміркувавши хвилинку, ви самі ясно збагнете резонність цих слів. Якусь мить помовчавши, мільйонер ледь не через силу згідливо кивнув. Ваша правда, Мсіє Пуаро. Сказав він, хоч як це боляче, а я не маю права нічого приховувати. Комісар полегшено зітхнув, а слідчий суддя відкинувся на спинку крісла і поправив пенсне на своєму довгому тонкому носі. — Чи не розповісти ви нам своїми словами, мсьєва Нолдіне, все, що вам відомо про цього джентльмена? запропонував він. Усе почалося років 11 12 тому, у Парижі. Моя донька була тоді зовсім юною, повною наївних романтичних уявлень, власне, як усі молоді дівчата. І потей від мене познайомилася з цим Делярошем. Ви про нього, напевно, чули? Мсієко та Пуаро ствердно кивнули. Він іменує себе графом повів далі Ван Олдін, але я сумніваюся, що в нього є хоч би найменше право на такий титул. — У готському альманаху ви не знайшли б його імені, — погодився комісар. — От і я виявив те саме, — промовив Ван Олдін. — Цей жевжик просто миловидний мерзотник із фатальною принадністю для жінок. Рут втратила від нього голову, але я швидко поклав край цій історії. Той тип здався мені не кращим за звичайного шахрая. «Ви цілком маєте рацію», – сказав комісар. «Граф Делярош нам добре відомий, і якби ми тільки могли, то давно б закували його в кайдани, але, присягаюся честю, це не так легко». Він хитрий, мов лис, і завжди має справу з дамами з вищого товариства. І якщо обманом або внаслідок шантажу цей аферист отримує від них гроші, еб'єн, ті, звісно річ, не заявляють у поліцію. Виставити себе на посміховисько в очах світу – о ні, на таке вони ніколи не підуть а він до того ж має дивовижну владу над жінками. Усе так, важко промовив мільйонер. Ну от, як я вам і говорив, цій справі було покладено край досить різко. Я прямо сказав Рут, що той собою становить, і довелося їй хоч не хоч повірити мені. А десь за рік потому вона зустріла свого теперішнього чоловіка – і одружилася з ним. Наскільки мені було відомо, на цьому все й скінчилося. А всього тиждень тому я на свій подив довідався, що моя дочка поновила знайомство з графом Делярошем. Вона таємно зустрічалася з ним у Лондоні та Парижі. Я дорікнув їй за нерозважливість, оскільки вона, за моїм наполяганням, готувалася подати на розлучення з чоловіком. «Цікаво!» – муркнув Пуаро, втупивши очі у стелю. Ван Олдін різко глянув на нього, а відтак повів далі. «Я вказав їй на те, що вона вчинить дурницю, не припинивши побачень із графом з огляду на обставини». І гадав, що вона зі мною погодилась. Слідчий суддя делікатно кашлянув. Але, висновуючи з цього листа, почав він із зненацька замовка. Квадратне підборіддя Ванолдіна випнулося. «Я знаю, нічого ходити у коляса. Хоч як це прикро, а треба глянути фактам в лице». Здається ясно, що Руд планувала поїздку в Париж, щоб зустрітися там з Делярошем. Але після мого попередження вона, певно, написала графу, пропонуючи перенести рандеву кудись інде. На Єрські острови задумливо промовив комісар. Це якраз навпроти міста Єр. Віддалена і іделічна місцина. Ван Олдін кивнув. Господи, та як могла бути Руд такою дурепою? Гірко вигукнув він. Усі його балачки про написання книги про коштовності. Та він, певне, з самого початку полював на ці рубіни. Існують деякі легендарні камені, сказав Пуаро які первинно були частиною коштовності російської корони. Вони настільки унікальні, що їхня вартість ледь не астрономічна. А нещодавно пройшла чутка, наче вони перейшли у власність якогось американця. Чи ми матимемо рацію, Мсьє, припустивши, що саме ви і були покупцем? Так, відповів мільйонер. Я купив їх у Парижі днів із десять тому. Вибачте, мсьє, а чи вели ви певний час до того переговори щодо їх придбання? Трохи більше двох місяців. А чому ви питаєте? Такі речі стають відомими, сказав Пуаро, а по слідах коштовності на кшталт цих завжди йде цілий натовп та ще й величезний. Обличчя Ванолдіна перекосила судома. — Пригадую, — прибитим голосом промовив він, — як я пожартував із руд, коли дарував їх. Велів не брати тих рубинів на рив'єру, бо не хочу, щоб її заради них пограбували і убили. Боже мій, чого ми лише не говоримо, навіть ні сном, ні духом не відаючи, що воно справдиться? Запала співчутлива мовчанка, а відтак Пуаро відчужено проказав. «Давайте ретельно розкладемо факти по поличках. Згідно з нашою поточною версією, вони зводяться до такого. Граф Делярош довідується про вашу купівлю цих каменів. За допомогою нехитрого трюку спонукає мадам Кетеринг узяти їх із собою». А отже, він і є той чоловік, якого бачила Мейсон у потягу на вокзалі в Парижі. Решта згідливо закивали. Мадам здивована зустрічу з ним, але той діє рішуче і по ситуації. Позбувається Мейсон, щоб не плуталася під ногами, і з ресторану замовляється кошик з провізією. Із показів провідника нам відомо, що він стелив постіль у першому купе, але в суміжне не заходив, тож чоловік цілком міг заховатися від нього там. Поки що графу на диво добре вдається триматися в тіні. Про його присутність у потягу не знає ніхто, крім мадам. Він подбав щоб служниця не розгледіла його обличчя і могла сказати тільки те, що він високий і темноволосий. Усе оповите туманом, і це його якнайкраще влаштовує. Вони залишилися самі, а потяг мчить крізь ніч. Не буде ні крику, ні боротьби, адже вона має цього чоловіка за свого коханця». Він плавно обернувся до Ван Олдіна. Смерть, місьє, настала майже миттєво. Ми не будемо на цьому затримуватися. Граф заволодіває футляром з коштовностями, який лежить просто в нього під рукою. А невдовзі по тому потяг прибуває в Ліон. Мсьє Кареш шкивнув на знак згоди. Точно, провідник виходить із вагона. І нашому підозрюваному вельми просто залишити потяг непоміченим і сісти на зустрічний до Парижа, або куди вже він забажає. А злочин спишуть на звичайну крадіжку в дорозі. Якби не знайдений у сумочці мадам лист, про графа б ніхто й не згадав. З його боку було недоглядом не перевірити там, заявив комісар. Він, поза сумнівом, гадав, що мадам знищила послання, оскільки, даруйте мсьє, зберігати його було чистою води нерозсудливістю. А втім, промурмотів мурмотів Пуаро, це була нерозсудливість, яку граф міг і передбачити. Що ви маєте на увазі? Те, що, як усі ми погодилися, Делярош глибоко знається на одному – жінках. То як же сталося, що він, аж так у них розбираючись, не знав заздалегідь, що мадам збереже того листа? «Так, так», – сумніваючись, протягнув слідчий суддя, – «у сказаному вами щось є, хоча ви ж розумієте, що в такі хвилини людина не володіє собою». Вона не здатна міркувати спокійно. «Боже мій!» І з почуттям додав він. «Якби злочинці не втрачали голови і діяли розважливо, то як би нам було їх ловити?» Пуаро тихенько посміхнувся. «Мені ця справа здається ясною», – повів далі той. «Але довести щось буде складно. Грав слизький суб'єкт». І якщо лише служниця не зможе впізнати його, а це вкрай малоймовірно, докинув Пуаро, що правда те правда. Мсіе Кареш потер підборіддя. Усе це буде нелегко. Якщо він і справді скоїв цей злочин, почав пуаро, але Мсієко перебив його. Якщо, по-вашому, якщо. «Так, мсьє комісари, по-моєму, якщо». Той різко глянув на бельгійського детектива, але потому сказав, «Маєте рацію, ми надто квапимося з висновками. Можливо, що у графа виявиться алібі, і тоді ми залишимося в дурнях». «О, ще пак», – відповів Поро. – «це не має жодного значення». Якщо він скоїв цей злочин, то, звісно, що в нього знайдеться алібі. Людина з таким досвідом як у графа не стане нехтувати запобіжними заходами. Ні, я сказав «якщо» із зовсім іншої причини. І якої ж? Психологічної. І чоловічок посварився пальцем, наголошуючи на сказаному. «Га, видобав мсієко» із психологією не складається. Граф негідник? Так. Ошуканець? Так. Полює на жінок? Так. Планує викрасти коштовності мадам? І знову так. А чи того типу він людина, щоб скоїти вбивство? На це я відповідаю ні. Чоловік на подобу графа завжди боягуз. Він не ризикує. Веде підлу, але надійну гру, хоч і, як кажуть англійці, на межі фолу, але щоб убити – ні, і сто разів – ні. І він невдоволено захитав головою. Однак слідчий суддя, здавалося, не схильний був погодитися з ним. «Завжди настає день» коли такі дрібномаєтні дворянчики втрачають голову і заходять надто далеко. Тоном мудреця зауважив він, як-от поза сумнівом і в цьому випадку. І хоч мені не хочеться суперечити вам, мсьє Поаро, я лише висловив думку, поквапився пояснити той. А так справу, звісно, ведете ви, тож і маєте діяти, як самі вважаєте за доцільне. Особисто мене вдовольняє версія, що саме граф Делярош і є тим, на кого нам слід полювати. Промовив мсіє Кареш. Ви згодні зі мною, мсьє комісаре. Цілком. А ви, мсьє Ванолдіне, так, відказав мільйонер. Так, той тип закінчений покидьок, що до цього сумнівів жодних. Боюся, він не дасться нам так легко до рук, сказав слідчий суддя. Але ми постараємося, треба негайно розіслати телеграфом інструкції. Дозвольте мені допомогти, запропонував Поро. Навіщо все так ускладнювати? Тобто... Усі присутні витріщилися на нього. А чоловічок променисто посміхнувся у відповідь. «Знати – моя професія», – пояснив він, – «а граф – людина розумна. Зараз він у Антібі, де винаймає віллу Маріна».